Szépen felöltözöm, egyszer egy kicsit lazában öltözöm, azért, hogy lásd, hogy jöhetsz bárhogy a gyülekezetbe, és jöhetsz bárhogy Jézushoz. Nem az öltözködésed mutatja meg, hogy mennyire szent vagy. Mert én szent vagyok, anélkül is, hogy ingem lenne, hiszed? De te is az vagy, anélkül, hogy ingbe bejönnél. Isten szentjei vagyunk, mindegy, hogy hogyan, hogyan öltözünk. És a másik dolog pedig, amit szeretnék ebbe kommunikálni, hogy van, aki szereti megadni a módját, igaz? A vasárnapnak ez egy régi jó magyar szokás, hogy anyukámékkal felöltöztünk vasárnap délután, és mentünk sétálni, és mindenki szépen fel volt öltözve, és van ez a szokás. És aki, aki lazább, az nem mondja azokra, akik szépen szeretnek felöltözni, hogy hát, miért csinálod ezt. Isten áldjon! te pólóban, te inkben. Ennyi. Jó, nyissuk ki a Bibliánkat, mert nem erről szeretnék tanítani, hogy ki hogyan öltözködjön, bár majd talán egyszer tanítok erről is, hogy, hogy van, aki fontosabbnak tartja a napokat, van, aki pedig nem. Nyissuk ki a Bibliánkat János Evangéliumának a nyolcadik részében, és itt fogunk megnézni egy nagyon fontos részt majd, de mielőbb belemennénk, nagyon örülök neki, hogy ma, ma is jobb részt választottátok. Az a jobb rész, hogy Jézus lábainál ülünk, és hallgatjuk. Mert az Isten igéje, ahogy szoktam mondani, hasznos nekünk, formál minket. Még ha nem is úgy érzed, hogy hasznos, de hasznos. Munkálkodik bennünk, és táplálja a belső emberünket, a lelki emberedet, amit nem lehet mindig látni. És növekedünk ezeken a vasárnapokon. Nagyon örülök, hogy azt választottátok, hogy itt vagytok, és növekedtek az Úrban. Hisszük azt, hogy szükségünk van Istent ismerni. Minél jobban ismerem Istent, annál jobban rá fogom magam bízni. Jó, hogy látjuk őt. Ugye, aki látta Jézust, az látta az atyát. Azt mondja János 14. részében Jézus. Ezért nézzük, ez az egyik oka, hogy vizsgáljuk Jézust, hogy ő milyen igazából. Olyan sok félreértés van Jézussal kapcsolatban. Szeretnénk őt helyesen imádni. Vannak emberek, akik azt mondják, úgy imádom, ahogy én akarom, de ez nem jó meg azt már láttuk, hogyha valaki nem helyes módon jön Jézushoz, akkor egyszerűen nem fog kapni tőle semmit, csak tanítást. De mi szeretnénk megtapasztalni azt, azokat az áldásokat, amit Isten a számunkra szolgálatban, életben, családban, barátok között, amíg itt vagyunk ezen a földön, ahhoz, hogy helyes módon kell Jézust imádni. Nem mondhatom azt, hogy én így imádom, mert nekem ez így tetszik, hanem meg kell ennem minden egyes részét az igének, ami nehezebb azokat a részeket is, és úgy imádni Istent, és szeretnénk őt helyesen képviselni. Én bennem nagy a vágy, hogy úgy viselkedjek a világban, ahogy Jézus viselkedne, ha ő itt lenne. Úgy beszéljek, úgy nézzek az emberekre, ahogy Jézus tenné. Mennyire nehéz ez, nem? És tudjátok, azon gondolkoztam valamelyik uh, biblióra után, azt hiszem pont a múlt vasárnapi biblióra után, hogy... hogy uh, most, ha besuknád a szemed, de ne csukd be, de ha besuknád a szemed, és el kéne képzelned, hogy szerinted Jézus hogy néz neki ma, akkor szerinted hogy néz neki Jézus? Van, aki azt gondolja, szerintem nyakkendőbe jönne és öltönybe egy j itt a ő és, és szépen meg lenne borotvákozva, és szerintem ilyen lenne Jézus akkor van, aki talán arra gondolna, hogy Jézus öreg ember. Mert valahogy az embereknek ez jut eszébe Jézusról, nem tudom, hogy nektek mi jut eszetekbe, hogy, hogy Jézus egy ilyen, egy ilyen öregebb fószer, ilyen ötvenes, vagy nem tudom, és, vagy már megöregedett, amióta elment tőlünk, és most már érettebb. De el tudod képzelni, hogy Jézus ott az ünnepen a sok, a so, ott van a sok vén, ott, ott ülnek, rengeteg ember van, rengeteg idős ember van. És, és Jézus, ez a 30 éves srác, fölpattan az ünnepen. És csak, hogy hogy képzeled ezt az egészet? Nem tudom, hogy elképzeltétek-e múlt órán. De mondjuk bent vagy egy liftbe, ahol tömeg van. Képzeld el ezt. Sokan vagytok a liftbe, tök csönd van. És te így megfordulsz, hogy Sz szomjas vagy? Gyere én hozzám! El tudod ezt így képzelni? Hogy valahogy így nézett ki az egész, az ünnepen a fiatal, 30 éves rabbi föláll, és kihasználta a csöndet, egyáltalán nem tisztelte, hogy mindenki csöndbe van. És most ez egy ilyen szent pillanat, amikor kiöntjük a vizet csak úgy képletesen. Jézus ezt használja ki, hogy fölálljon és azt mondja, haho! Itt vagyok, én vagyok egyébként, itt van a víz, ide gyertek. Ez, ez szerintem hihetetlen jó, mert ez összekócolja az embereknek ezt a, ezt a szépen fésült gondolkodását Jézusról. Jézus egy fiatal, fiatal ember, aki merész, és aki kihasználta a helyzeteket, és nem érdekelte, hogy a vallásos vezetők mit gondolnak, hogy milyen szerintük a messiás. Hanem föláll, és azt mondja, nem, ti rosszul gondoljátok. Én nem nyakkendőbe jöttem. Én nem vagyok tanult ember, én nem fésülöm szépen a hajam, én itt vagyok, 30 éves vagyok, és ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám. Én így képzeltem el ezt a, az egész helyzetet. És tudod mit Annyira sokan féreképviselik Jézust. És annyira sokan szerintem ellökik maguktól az embereket, ahelyett, hogy, hogy vonzóvá tennék Jézust. És éppen ezek miatt, a dolgok miatt, hogy ráhúznak Jézusra egy öreg ember ruhát, vagy ráhúznak Jézusra egy öltönyt, vagy ráhúznak Jézusra ezt meg azt, és azt mondják, ez a Jézus. De én, ahogy tanulmányozom őt, egyszerűen egyre inkább látok egy fiatal srácot, aki szerintem bejött volna ide farmerban és konversztornacipőben, és kiállt volna bárki elé, az idősebbek elé, és azt, mondja, azt mondta volna, hogy azt gondoltad, hogy én nem így fogok kinézni? De így nézek ki, de attól még én vagyok az élet. Szerintem ez nagyszerű. Szerintem ez abban nagyszerű, hogy, hogy micsoda megütközés lehetett. És tudod, mit, micsoda megalázás. Tudod, hogy Jézus nem megalázni akart az embereket, de az embereknek meg kellett alázni a gondolkodásukat, hogy egy helyes módon jöjjenek Jézushoz. És ez vonzó, nem? El tudod képzelni egy Jézust, aki bejön ide, tökéletesen belőve minden szál haja, és gyönyörű a nyakkendő, és ármáni öltönye van, és azt mondja, én vagyok, én vagyok, Károli, én vala, én vagyok vala az élet. És engem kövessetek, így nézzetek ki. Én, az lenne az utolsó napom a gyülekezetbe. Érted? Hogy én, én valahogy úgy képzelem és jó, jó lenne a ti is. Tud, azt mondja csak csákpásztorunk, boldogok a rugalmasok, mert azok nem törnek el, és igaza van, kezdjétek helyre rakni a Jézus képet a fejetekbe. Nagy csöndbe. Báááá! Tudjátok, hihetetlen lehetett az a pillanat. Ott állnak a papok nagy szent fejjel, és így füstölnek meg minden, és így valaki ott hátul. Hééé! Érted ezt? Ez nagyon jó. Jézus, Jézus, szerintem, Jézus szerintem ilyen. És... És így kell képviselni őt. És ő nem, nem beletaposott valakinek a lelki világába, nem volt, nem volt úgymond idézőjében, hadd mondja ezt a szót, többet nem mondom, de nem volt ő bunkó, hanem egyszerűen az igazságot mondta, egyenes volt. Tehát nem úgy kell elképzelni, ne, ne azt gondoljátok, hogy azt mondom Jézusról, hogy ilyen beszólós volt, egyáltalán nem ő kihasználta az alkalmat, és szerintem, egy ilyen, ilyen, ilyen ember volt. És, és tudod, múlt héten, ami nekem nagyon tetszett, és hadd emeljem ki, és aztán tovább lépünk, de, de láttuk, hogy Jézus szavaira hogyan reagáltak az emberek, így van? Láttuk azt, hogy volt, aki gyűlölte Jézust, gyűlölték, meg akarták ölni. Aztán láttunk olyanokat, akik gúnyolták gúnyolták őt a járt. kritizálták, kritizálták őt. Na most ezek közül egyiket se szeretnéd. Én nem szeretem, amikor kritizálnak. Pedig azért jó az embernek a pozitív kritika, de nem szeretem, amikor kritizálnak. Szerintem te se szereted, nem? Nem szeretem, amikor gúnyolnak. a borzasztó egy dolog, amikor gúnyolnak. De azt még főképpen nem szeretem, amikor meg akarnak ölni. Mert nekem már volt egyszer egy ilyen, én így jöttem először Jézushoz, hogy meg akartak ölni, halára kerestek uh, Esztergomba, mert valakit, mindegy. Olyan hírek terjedtek rólam, hogy én valakit le akartam szúrni. De ez nem igaz, csak volt egy pillangó késem, amit sokat mutogattam. De, de aztán, tehát ez borzasztó érzés, amikor azért bújkász, hogy nehogy elkapjon nyolc ekkora szekrény, és uh, a helyedre tegyemek. Uh, de János 15. részében, 19-21. versekig azt mondja Jézus, hogy nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöznek, benneteket is üldözni fognak. Ezt így kimondja Jézus. Ez a keresztény embernek a a jellemzője, vagy ezt követni fogja a keresztény embert, hogy miért mondom ezt, hogy miért jó ezt, ha tudjuk Jézusról, hogy őt üldözték, gúnyolták, kritizálták, meg akarták ölni. Mert számomra egy nagyon jó figyelmeztetés volt, hogy, hogy ne lepődjek meg rajta, amikor engem gúnyolnak. Ne, ne sértődjek meg rajta, mert nem engem gúnyolnak, Jézus gúnyolják. Um, ez teljesen normális dolog. Ez teljesen normális dolog sok esetben, hogy kritizálnak majd, hogy bántanak Jézusért. Ő ezt több helyen elmondta. És nem kéne, hogy úgy gondolkozzam, hogy, hogy, hogy mindenki tapsolni fog, mert én keresztény vagyok. Mert ebből a hozzáállásból van, a, van az, a, az a következmény, hogy... Hogy elfordulunk Jézustól. Jézus egyszer mond egy példázatot. Azt mondja, vannak olyan, vannak olyan földek, ugye emberekről beszél, hogy mint termőföld, hogy beleesik a mag, gyorsan kihajt, de amint jön a nehézség, elszárad. Mert nem volt, nem volt mélyen, a, mélyen a gyökere. És, és ezen gondolkoztam, hogy vannak, vannak ilyen emberek. Akik, amikor szívesen fogadják az igét, de, de jön, a, jön a nehézség, az üldözés, és elfordulnak Istentől. De szerintem ezen lehet változtatni. A termőföld vál, lehet a termőföldet változtatni. És van, ezen a héten néztem erről a Discovery Channel-en egy ilyen kis, hogy hogyan csinálják ezt. De tudod mit? Lehet változtatni ezen a dolgon. És szerintem az első lépés, hogy ne gondold azt, hogy neked mindig tapsolni fognak, és örülni fognak neked. És nem kell megsértődnöd azon, hogy, hogy bántanak téged. Jézust is bántották, és nem kell, nem kell magadra venni, úgymond, amikor kritizálnak. Jézust is kritizálták. Ez teljesen úgymond, ez követni fogja az életünket. Ezt jó tudni Jézusról szerintem, hogy ne fordulj be, nem te vagy a hibás, amikor bántanak, nem te vagy a rossz, amikor nem tudsz jó bizonyság lenni, pedig te csak az evangéliumot mondtad el, akkor miért csinálták ezt veled? Miért? Mert Jézussal is ezt csinálták. Az emberek nem változnak. És tudod mit? Egy kis bátorítás, hogy ne azokért tegyél bizonságot, meg legyél bizonyság, akik kritizálnak. Hanem Jézus továbbment, nem adta föl azokért, akikért ő meghalt. És akik most az egyház. És akik nagyon sokan vannak. És akik ott lesznek vele együtt. És ilyen hozzáállással kéne mennünk nekünk is. Néha nehéz ez, főleg amikor az ember meg van terhelve. De a, a Róma 8. részében, és azt, hogyha jegyzetelsz, akkor, akkor írt fel, az egy nagyon fontos része a, a Bibliának. és... Jézus életének ebben a szakaszában most ezt, ezt a részt fogjuk látni, vagy nem tudom. Ha olvassam föl legalább a Róma 8. fejezetének a, először az első versét olvasom, mert az egy nagyon fontos dolog. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Nagyon fontos igevers. Nincsen kárhoztatásuk. Mert ugye az ember mit vesz ebből ki azonnal? Hogy akik lélek szerint járnak. Ah, oh, hát a mai reggelem nem volt túl lelki. Akkor nekem nincsen kárhoztatás, vagy nekem van kárhoztatásom. De ennek a versnek az elején nagyon fontos. Nincsen kárhoztatásod, ha Krisztus Jézusban vagy. Mert utána leírja Pál, hogy mert te már lélekben vagy. Hát nem éreztem túl úgy magam pedig abba vagy. Lelki vagy, meg vagy mentve. Te már lélekben vagy. Nem a cselekedeteid azok, amik mutatják, hogy mennyire vagy lélekben. Te már lélekben vagy. A, testi, a, te, a cselekedeteink néha lelkiek, néha meg testiek, Pál elmondja Róma hétben. Néha sikerül lelkinek lenni, néha sikerül megmutatni a belsőt, néha nem. De te lelki vagy, és nincsen semmi kárhoztatása azoknak, akik a lélekben vannak, akik már nem test szerint járnak. És hadd, hadd olvassam föl a, a 28. verstől egészen a végéig. Jó, kövessétek velem, légy szíves. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak, mert, akik, mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok, sok atyafi között, akik pedi, akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azok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 Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik érettünk. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éjség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te éretted gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágójuhokat.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 hogy vizsgál, vizsgáljuk meg ma együtt így a szívünket, hogy, hogy mennyi időt töltesz el egy nap avval, hogy magadat kárhoztatod. És legyél őszinte ebben. Mennyi időt töltesz el vele? Aj, most nem voltam ilyen, nem éreztem úgy magam, most jobban kellett volna csinálnom, mennyire elbuktam, és ez miket hoz magával? Akkor már nincs kedvem Isten elé menni, nem olvasom a Bibliámat. Lehet, hogy vasárnap nem is megyek el gyülekezetbe, mert senkinek nem lennék a hasznára. Mert én egy ilyen ember vagyok. Elveszítettem, elrontottam, értéktelen vagyok. Mennyi időt tölteszel egy nap ebbel? Talán nem sokat, de, de elég, ha fél percet. Az milyen gáz már? Elmondom majd, hogy miért. Akkor a második kérdésem az az, hogy mennyi időt töltesz azzal, hogy más keresztényeket kárhoztatsz. Hogy ő miért nem így csinálta, miért nem úgy imádkozott, miért nem azt mondta, és ha ő ilyen lenne, akkor miért nem azt tette. Mennyi idő megy elevvel? Csak így a fejedben, miközben csinálsz dolgokat. Én jobban csináltam volna, és ő rosszul csinálta. Harmadik kérdésem, mennyi időt töltesz el abval, hogy a világiakat kárhoztatod? Persze, mert neki az van, és nekem meg, nekem meg nincsen, ő hazudik, meg csal, meg lop, neki van, nekem nincsen. Nem? Miért nem így csinálta? Hogy lehet így viselkedni? Milyen undorító? Miért állt be elém? Sorolhatnám, nem? Nem? Mennyi időt töltesz evel? Én folyamatosan, folyamatosan észrevettem, hogy körülbelül másfél órát, amíg megyek le az autópályán vajtáig ezt csinálom. De csak akkor már add össze, hogy mondjuk ebből a háromból mennyi idő ment el. Avva, hogy kárhoztattál mindig valakit. Akkor nézzük, nézzük tovább, jó? Mennyire teszi ez tönkre a saját járásodat Istennel, amikor magadat kárhoztatod? Szerintem borzasztóan. Mert nem fogok Istennel élni, és oda fog ez vinni engem, hogy, hogy milyen Isten az én Istenem. Nekem miért nem ad boldogságot? Miért nem adja meg ezt? Mi nem adja meg azt? Sorolhatnám. És megint oda jössz, ki, hogy nincs kedvem Istennel járni. Vagy milyen nehéz az a teher, hogy én akarok Istennel járni, de nem vagyok boldog, mert annyira lúzer vagyok. Ez egy nagyon rossz, vesztes, azt jelenti. Ez egy nagyon rossz teher. És az embernek nincs kedve ilyenkor hívőkkel, közösségben lenni, nem. Nincs kedve eljönni Gyülibe, nincs kedve, de ez az egészhez. És úgy föladná az ember. Ha őszinte vagy, lehet, hogy ott kezdődik, hogy, hogy kárhoztatod magad. Akkor nézd, milyen, milyen hatással van az, hogy más keresztényeket kárhoztatsz mondjuk, ő rájuk. Azt hiszed, hogy nincs hatással, pedig a viselkedésed az látszik, akármikor találkozol velük. Sőt, hallatszik. <gül> Még ha te nem is tudod. Mert a sátán az jól keveri a lapokat. A fülébe fog jutni, ne izgulj. De mennyire rombolja azt a másikat ez a dolog, hogy te kárhoztatod őt? És mennyire rombol téged? Mert magadhoz bilincseled avval, hogy kárhoztatod, nem? És akkor mennyire bezárja az ajtót az, hogyha valaki egy világit kárhoztatunk, és állandóan a nyakára járunk, vagy amikor meglátjuk őt, mindig, mindig bántjuk őt, vagy szígyjuk őt valami miatt, Mennyire bezárja ez az ajtót arra, hogy szolgáljunk feléje. Mert ezt csinálja, és erre jöttem rá a múlt héten, a keresztapámmal kapcsolatban. Tizenhárom éve nem beszélünk egymással. Tudod miért? Mert az esküvőmön megsértődött rám. Buta dolog miatt. És tudod, mint ezen gondolkoztam a héten, hogy, hogy mi, mit csináljak ebből a kapcsolattal, mert Jézus mindig így előhozta ezt a dolgot. És rájöttem, hogy én haragszom rájuk. És azt várom, hogy ők jöjenek hozzám bocsánatot kérni, mert tönkretették az esküvőmet. De tudod mit? Isten megmutatta, hogy így az én keserűségem az 13 éve zárva tart egy ajtót, hogy én Istenről se tudok nekik beszélni. A kárhoztatásom feléjük bezárta az ajtót az evangéliumnak. És én erre így rádöbbentem, hogy Uram Isten, és azt hittem, hogy igazam van, azt hittem, hogy jól csinálom, nem? És be van zárva az ajtó 13 éve. Ez borzalom a kárhoztatás miatt. És Jézus ma, ahogy megnézzük ma Jézust, egy rövid sztorit, azért van hosszú bevezetője, mert rövid storyt nézünk Jézusról. De Jézusról ezt nagyon kell tudni, hogy ma megmutatja nekünk, hogy, hogy ő hogyan viselkedik egy helyzetben, amikor, amikor joga lenne kárhoztatni. Hogy ő mit csinál ott. És olyan jó lesz látni, hogy Jézus hogyan viselkedik egy, egy ilyen helyzetben. Mert meg fogja nekünk mutatni, hogy hogyan lehet győzni ebben a dologban, hogyan lehet ezt félrerakni, a kárhoztatást minden, minden egyes területen. És legyen nyitva a szívetek itt, látni Jézust, hogy ő milyen, és hogy milyen jó Jézusunk van. Ő, ő nem azért jött, hogy megigazítsa a, a kócos hajadat, érted? Ő nem azért jött, hogy fölhúzza a gatyádat, és azt mondja, hogy enye ennye, öltözhetnél szépen. Jézus azért jött, hogy segítsen, és ő nem kárhoztat. Olvassuk az első két verset a nyolcadik részen. Jézus pedig elméne az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép méne, és leülvén tanítja vala őket. Csodálatos dolgot látunk itt Jézusról. Milyen Jézus? Tett föl a kérdést megint. Milyen Jézus? Úgy néz ki, hogy Jézus mindig, amikor nehéz volt neki, amikor nyomás alatt van, tehát ezt majd látni fogjuk a, látni fogjuk a keresztre feszítése előtt is, amikor egy ilyen Ilyen nagyon nehéz helyzete van, akkor őt ott fogod találni. Úgy néz ki, hogy ez volt a hely, ahol őt találtad, a Getsemáné kertjében. Ugye? És olyan szép ez a kép, amit egyszer hallottam, hogy maga a olaj olajprést jelent, és ez a hely, ahol kinyomják az olajat az olajbogyóból, ugye? És Jézust ott találod, amikor préselés alatt van, amikor nehézség alatt van, ő mindig ott van a gecsemáné kertjében, és imádkozik. És szerintem Jézus nem azt mondta volna, hogyha találkozott volna veled, hogy na, mi van az én mai életeddel? Mert én egyébként minden napot vagyok a gecsemáni kertjével. Nem, szerintem Jézus, amikor nehéz volt neki, és itt láttuk a múlt részben, gúnyolták, kritizálták, kritizálták, meg akarják ölni, egyszerűen csak volt egy hely, ahova rohant, hogy végre egyedül legyen, és hagyják békén, és kiáltott Istenhez, hogy Uram, adj erőt, hogy holnap is fölbírjak kelni, és elviseljem ezeket a hitetleneket, és tanítsak nekik és tudja őket szeretni. Jézus mindig, mindig ott találtad ezen a helyen. Ezért nem volt nehéz dolga Júdásnak. Mit gondolsz, honnan tudta Júdás, hogy ott van Jézus? Mert tudta, hogy amikor Jézusnak nehéz, akkor ő nem fagyival tömi a fejét, és zabál, és barátok köztet néz, ha nem, hanem Jézus akkor megy a gecsemáni kertjében, mert tudja, hogy annyira szüksége van rá, hogy, ahogy drága barátom mondaná, hogy kimosakodjon. Érted? Hogy, hogy ő szerintem ezért ment. De másnap reggel megint látod, ott van és tanít megint, hogy ment, ott egy nehéz nap volt, nagyon keményen nyomták őt össze, fölmegy oda, és, és aztán másnap ott van, és újra, újra tanít, újra ereje van leülni, tanítani. És nézd meg, hogy milyen Jézus. Vegyél példát, hogy milyen Jézus. Mert nem ugyanerre van szükségünk nekünk is. Nem mész minden este úgy, hogy elegem van már, nem, nem bírom hordozni, Uram, ezeket a dolgokat. Annyira nehéz látni. Annyira nehéz tanítani. Én, én egy, egy az egybe úgy érzem magam néha, mint Jézus, hogy menni újra, és menni tanítani, és, és te meg úgy, ugyanúgy érzed, menni a nem keresztények közé. Mert pedig olyan nehéz ez a dolog. De látod, itt kell, hogy legyen egy úgynevezett lelki légzésünk. Mert... Hadd, hadd szabadítsalak föl benneteket. Mindenki azt hiszi, hogy Jézus folyamatosan így nézett ki. És ő mindig csodákat tett. Szevasztok, ez az izé, Ali, hogy, Szerintem nem. Ez nem igaz. Ez hazugság. Láttam egy Jézus filmet, a legidiótább Jézus film volt. Komolyan mondom, és nem, nem, ez nem... Ez fölvállalom. Lehet, hogy azt gondolod, hogy hogy mondhatsz egy Jézus filmre olyat. Azért mondhatok, mert Jézust végig így mutatta be. És még, szóval borzasztó volt. Engem kárhoztatott az a film. Mert úgy éreztem, hogy én nem tudok ilyen lenni. Te tudsz mindig ilyen lenni? Nem tudsz. Ha őszinte vagy, nem tudsz. És tudod mit? Nincs semmi bajavval, ha rosszul érzed magad. Mariannal szoktam mindig piszkálódni, amikor rosszul érzi magát, ugye itt takarítani szoktak, és akkor látom az arcát. Ő nagyon kifejező. Egyébként én is ilyen vagyok. Ha rosszul vagyok, azt látod. És mindig szoktam őt piszkálni. Remélem, nem baj Marian, hogy most ezt így elmondom. De mindig, mindig szoktam neki mondani, hogy ne legyél már ilyen. <gül> és ma reggel, reggel visszafordultam és azt mondtam, tudod mit, legyél ilyen. Nem, ne, nem lehet parancsra nem olyannak lenni, nem? Az ember néha rosszul érzi magát, tudod? És Jézust félre, félre nézték néha, meg félre mutatják. És, és tudod, ebbe a Jézus filmbe is azért volt nagyon rosszul lefestve, mert nem tudsz mindig örülni. És nekem nem mondja senki, hogy... Hogyha oda mennék hozzád, amikor elvesztettél majdnem százezer forintot, és azt mondanám neked, hogy légy boldog srác, az Úr majd valakinek odaadja. Vagy örüljél, hogy valakinek Isten szolgált vele. Hát akkor ne állj meg előttem. Én nem tudnék örülni. És nem kell mindig örülni. És tudod Jézust, látod, Lázár meghalt, ő sírt. Ő nem mondta, hogy de én már tudom, mi lesz a vége, tök jó lesz. Nem. Kifejezte. És tudod, a, a, ő sírt Jeruzsálem fölött. Szomorú volt. És, és amikor János meghalt, ő egyedül akart lenni, keresztelő János meghalt. Ő elment, mert, mert rosszul volt Jézus. Miért gondoljuk, hogy Jézus mindig, mindig happy volt? És miért, miért van egy rossz róla, amikor nem igaz? Jézus most is ott találod, hogy ő megy, és, és keresi az Urat, hogy másnap megint tudjon tanítani. Hogy másnap megint oda tudjon állni a, a világ elé. És én arra szeretnék bátorítani benneteket, hogy, hogy legyen egy lelki légzésetek és semmi baj van, hogyha rosszul vagy. Nagyon, nagyon sajnálom, ha te eddig úgy gondoltad ebbe a gyülekezetben, hogy ide nem jöhetsz, amikor te rosszul vagy. Mert akkor rossz példa vagy, meg stb. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Gyere, amikor rosszul vagy. Gyere éppen azért, mert rosszul vagy. Hogy hald az igét, hogy dicsőítsünk, és Isten győzzön, és levegyen láncokat, és értitek, hogy ez, szerintem ez a helyes kép. Jézus, Jézus akkor vár minket igazán szerintem, amikor nehéz, nehéz nekünk. Azt mondja Zsoltárok 55-23-ban, hogy így vessétek rá Istenre a terheiteket, és olyan, jó, olyan jó, ez a, jó ez a kép, hogy megfogni ezeket a mázsás súlyokat, és nem cipelni hanem odavinni. és fontos, hogy legyen egy, ezért fontos, hogy legyen imád, tudod? Nem azért, hogy megmutasd, hogy te imádkoztál, hanem egyszerűen azért, mert Istennel ott találkozol az olajprésnél, tudod, amikor össze vagy nyomva akkor ott találkozol vele, és ő találkozni akar veled. Nézzük, mi történik itt. 9-ig olvasom. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak. És a középre állatván azt mondának néki, Mester, ez az asszony tetten kapatot, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek, köve, az ilyenek kövesztessenek meg de azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen, hogy legyen őt, mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az újjával írt a földre. De mikor szorgalmatosan kérdezék őt, felegyen esetben mondanékig, aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ, és újra lehajolván írt vala a földre. Azok pedig azt halván, és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig. És egyedül Jézus marad vala, és az asszony középen állva. Micsoda képez. és És gyertek velem, és nézzük meg, hogy mi történik, mi történik itt. Mert csak, csak elmondanám nektek, hogy nagyon könnyű erről a történetről gondolkodni, mondjuk, mert nem a te feleségedről van szó. Így van? Nem? Eddig így nagyon könnyű erről a történetről gondolkozni, de nézzük meg ezt a történetet, hogy mi van itt. Egy nagyon érdekes helyzet, amiben, amiben Jézust és ezt az asszonyt hozzák egyébként ezek az emberek. De borzasztóan tetszik nekem az egész történet, mert ez a, mert ez a történet, ez, ez nagyon erőteljesen szinte. Azt mondanám, hogy így vérlázítóan megmutatja, hogy Jézus irgalmas és Isten szíve, Isten szíve írgalmas. És ebben nagyon látni ebben a történetben. Mi is itt a helyzet? Ez a nő valószínűleg, hogy egy fortélyos tervnek az áldozata. Tehát őt nem véletlenül kapták itt el. Általában nem kaptak rajta embereket ilyenen. A férje kapta rajta ha rajta kapta. De hol van a férje? Nincs itt a férfi. Mózes könyvében, a 5. 5. Mózes 22-ben, ne oda, csak hogy le, ott legyen, megvan írva, hogyha, hogyha valaki, valakit házasságtörésen kapnak, ott kell lenni például a férfinek is, akivel házasságot tört. Tehát akkor mind a kettőnek, Mind a kettőt meg kell kövezni. Látsz egy nagyon furcsa helyzetet. És én, én, nagy, én merem azt állítani, hogy ezt a nőt ezt törbecsalták. Mert Jézust akarták törbecsalni. Bele akarták hozni ebbe a, ebbe a helyzetbe, hogy aztán vádolhassák. És, és itt van egy áldozat, egy nő... Én el tudom képzelni, hogy ezek a farizeusok ott leselkedtek, és talán küldtek valakit, aki velő ezt a házasságtörést elkövette. Talán még le is fizették azért, hogy ez a dolog megtörténjen, és az nő elbukjon, hogy oda vonszolhassák Jézus elé, és oda, oda dobhassák eléje. És azt megkérdezzék, hogy na, itt van házasságtörő parázna, mit mondasz, mit mondasz mester? És tudod mit? Biztosak lehetünk abban is, hogy Jézus nem csak azért mondta ezt, amit mondott a farizeusoknak, mert, mert ő tudhatta azt, hogy ezt a nőt most átvágták. Tehát ne így képzeld el a helyzetet, hogy ja, én tudom az Isteni ismeretem miatt, hogy, hogy ez azért van, mert téged átvágtak, úgyhogy te nem vagy hibás, Úgyhogy akkor most én ezt mondom. Én úgy gondolom, hogy ha ez tényleg igazán történt volna, és úgy hozzák ezt a nőt, Jézus akkor is ugyanezt mondta volna erre a helyzetre. Nem mondta volna azt, hogy ja igen, itt most komoly a dolog, mert megcsaltad a férjedet. Jézus ugyanezt mondta volna ezeknek az embereknek, és ezért ez nekem vérlázító Jézusban egy kicsit hogy Jézus ezt mondta volna, és ezt mondaná ma is. De, de lássuk be azt, hogy, hogy, ez a, hogy ez paráznaság volt. Itt egy olyan dolgot követette el ez a nő, és vele együtt a férfi is, ami, amiért megérdemelte volna a büntetést. nem? Még a mai szemmel nézve is, még nem keresztény szemmel is, ez egy olyan dolog, sőt a Biblia kiemelt bűnként kezeli, bűnként kezeli a paráznaságot, mert az, mert az azt mondja az egykorintus Korintus 6.18-ban, hogy az maga, önmagadat is rombolod vele, valahogy így van ez, de megtették, és nézd meg, hogy Jézus mégis mit mond erre, aki nem bűnös, az kezdheti a kövezést. Írgalmas. Isten, Isten, írgalmas. Te hol álltál volna ebbe a beszélgetésbe? Biztos azt mondod, hát persze, hogy Jézus mellett. <gül> És ha te feleségedről van szó. És Jézus mégis ezt mondja. Csak elképzeled ezt az egészet, Istennek az írgalmát ebben a dologban? Hogy itt van ez a, ez a nagyon, nagyon Nehéz helyzet. Ez a nő borzasztóan szégyelli magát, ami történt. Tényleg nagyon rossz, súlyos. És ott van Jézus, és ő, ő nagyon bölcs. És azt mondja, hozzám hoztátok őt, a legjobb helyre hoztátok ezt a nőt, akinek segítségre van szüksége, azt mondja, az, az dobja az első követ, aki nem, aki nem bűnös. És azt látjuk, hogy a lelki ismeretüktől vádoltatva mindegyik, mindegyik elment. Senki nem merte megkövezni ezt a nőt. És nézzük, hogy mit mond még Jézus. Nézd még egy, még egy lépést. 10-11. Mikor pedig Jézus felegyenesedék, és senkit sem látta az asszonyon kívül, mondanék ki, Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztaté téged? Azt pedig monda, mondanék ki, Uram, senki Uram. Jézus pedig mondanék ki, én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé ne védkezzél. És lehet, hogy valaki még azt mondja, Jézus, hát legalább egy miatjánkot mondatnál elvele, vagy egy üdvözlégyet, vagy bármit. Vagy kérjen bocsánatot, vagy nem... Hogy ez az első az ember, hogy legalább csinálna valamit, mert ilyen vétke van. Tegye jóvá, kúszon, térden a férje előtt, és Jézus meg csak annyit mond neki, hogy nem, nincsenek kárhoztatók? Én se kárhoztatlak. Ne vétkezzél többet. Szia. Micsoda írgalom. Nem, micsoda írgalom. Érzitek Jézusnak az írgalmát? Ezzel az asszonynal szemben. Olyan jó látni Jézust, hogy ő milyen, hogy milyen, milyen írgalmas. Azt mondja, nem ítélek el. Tudom, mit csináltál. Látom, mit csináltál. Én nem ítéllek el téged. Menj el, és ne kezd többet. És micsoda dicsőséges írgalom ez. Csak el tudod képzelni, hogy, hogy milyen jól érezhette magát az az asszony. Hogy valószínűleg odáig köbdösték, meg rugdosták, Jézus elé rugdosták. És Jézus azt mondja, én nem bántlak téged. Menj el, és ne milyen, milyen érzés lehetett ez? Ott van a rabbi előtt, az Isten előtt ott el, vagy ott van a porba ez a nő. Nem, nem, Jézus nem haragszik rám. Tudod, Jézus nem ítélni jött. Jézus segíteni jött. És ezt látni kell tőle, hogy ő nem ítélgetni jött, és elítélni jött az embereket, hanem, hanem azért, hogy, hogy megsegítse azokat, akiknek segítségre van szükségük. Tudod, lesz majd egy idő, amikor Jézus jön, és akkor ítélni fog. De, de nézd meg ezt, most nem annak az ideje van, hogy az ő ítéletét mutassa, és kettő, Jézus fog ítélni, nem én, meg nem te. Ő az ítélő, bíró. Nekünk nem az a szerepünk, hogy ítéljünk, hogy ítélgessünk, elítéljünk embereket. Nem. Jézus nem el téged ma, Jézus irgalmas ő egy ilyen, ilyen szívű, ilyen isten. És tudod, mit jelent az írgalom? Az, hogy bár megérdemelném az, hogy, hogy büntessem meg, de ő nem, nem büntet meg. Az az írgalom. Megérdemelném, mert undorító bűnös vagyok, de ő nem teszi. Ő inkább kegyelmes. Ő azt adja nekem, amit nem érdemlek meg. Ilyen, ilyen Jézus. A római levél 8. fejezetében egyébként Pál, ahogy beszél, felteszi ezt a kérdést, hogy ki ítél? ki ítél? Ki ítél minket el, vagy ki kárhoztat? Ki az, aki kárhoztat? Annyi kárhoztatás van ebbe a világba. Annyi kárhoztatás alatt vagyunk. De tudod, mit ne gondoljátok, ne gondoljuk azt, hogy Isten olyan, mint a télapó. Most jön a télepó, ugye? Megírtátok már levelet, hogy mit hozzom? Szóval, hogy sokszor így gondolunk Istenre, hogy, hogy én ma jó voltam, akkor biztos a jók listájába vagyok benne, és akkor Isten majd, majd nekem nem szenethoz hoz, vagy, vagy virgácsot hoz, hanem én majd csokoládét kapok. És amikor meg rossz vagyok, hú, akkor én most biztos, hogy Isten jó meg fog engem büntetni. Így gondolkozunk Istenről. Ez határozza meg, hogy hogyan viselkedünk egy nap, hogy imádkozunk -e egy nap, hogy olvassuk-e a Bibliát egy nap. Nem, mert én most rossz voltam, sőt, akkor utána én tovább szoktam menni, és azt mondom, ha már rossz voltam este hétig, akkor már a nap hátralevő lévő részében nem mindegy, hogy mit csinálok. Nem? És akkor még mindegy, már most egy vagy két virgács. Ne? Igaz? De butaság, mert ez az, amit kell értenünk, hogy mi mindig rosszak vagyunk. Nem vagyunk méltók. Egyáltalán soha. Ha te azt gondoltad valaha egy percig, hogy méltó vagy, akkor te még mindig rossz helyen vagy. És ha téged ez vezet arra, hogy Istenhez menj, akkor nem fogsz soha menni. Önigazult vagy. Térjél meg. Rosszul jössz Jézus elé. Senki vagy. Az vagy, az a nő, mint az a nő ott a porba. Egy parázna, egy utolsó. Én is az vagyok. És ezt így tudnunk kell. De, Jézus irgalmas. De, mégis mindig csokoládét kapunk de mégis nincsen virgács, nincs büntetés, mert Isten írgalmas veled. Ezért ne büntesd magad, ne kárhoztasd magad, mert azt csinálod, ami felesleges már. Jézus már elhordozta ezeket a terheket. Ez a viselkedés sok mindenre hatással van. Ez, ez, hogyha te nem tudod elfogadni Isten irgalmát, és nem így látod magadat, hogy Jézus az irgalmas és én a bűnös, akkor, akkor az hatással lesz arra, hogy ahogy magadat ostorozod, hogy azt mondod, hogy te nem vagy elég jó, és aztán hatással lesz a másokra, hogy amikor valami véletlenül sikerül egy nap, mert véletlenül most sikerült öt percet imádkozni, akkor már mindenkinek azt mondott, hogy imádkozzál 5 öt percet te is, mert azért vagyok ilyen jaszkari, meg jó fej, mert én öt percet imádkoztam. Igaz? És, és aztán ez hatással van, hatással van arra, hogy, hogy a, a világban másokat elkezdünk kárhoztatni, de ez nem jó. Mert Jézus irgalmas. Ő irgalmas veled. Irgalmas velem, irgalmas avval, aki melletted ül, bármit is csinált. Irgalmas a világgal, és az irgalmára van, van szükségünk, igaz? Tudnunk kell, hogy Jézus ma is az. Jézus nem változott meg. Azért, mert a világ változott, és már felépült az egyházunk, és már kitaláltunk különböző szertartásokat, öltözködéseket, meg kitaláltuk a fejünkbe, hogy hogy kell kinézni egy, egy kereszténynek, attól még Jézus ma is bejönne ide egy zsákruhában és szandában. És ugyanezeket az egyszerű szavakat mondaná, és ugyanúgy írgalmas lenne. Írgalmas veled, meg írgalmas velem. Ki az, aki ítél? pár fölteszi a kérdést. Nem válaszol aztán erre a kérdésre, mert aztán azt mondja, hogy én meg vagyok győződve, hogy senki nem választhat el az ő szerelmétől. És avval kezdi ugyanre, és a 80. rész első versébe, hogy hogy nincs semmi kárhoztatása azoknak, akik Krisztusban vannak. Mert Krisztus irgalmas. Azt mondja aztán a részben, ő, ő az, aki meghalt, sőt, feltámadt, ugye Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és aki esedezik, értünk. Ő ítélne téged? Ő kárhoztatna minket? Nem, ő nem az. Ő ma is azt mondja, hogy jó, állj fel! Ne védkezz többet. Ennyi. Nincs kárhoztatás. És tudod, azt mondaná nekünk, hogyha másokat kárhoztatunk, hogy te nem vagy bűnös. Akkor meg mit mutogatsz? Ugye, ugyanazt csinálná, ő megvédené a bűnöst. És, és szeretném, hogy hogy még két dolgot látnánk, és aztán befejezem. Az utolsó rész nagyon fontos, amit Jézus mond. Azt mondja, többé ne vétkezzél. Ő nem egy, nem egy bérletet ad a bűnre nekünk. Hogy, Azt mondja az asszonynak, hogy ám, minden rendben van, és nyugodtan menj, aztán paráználkodjál, mert legközelebb megint jössz, megint meg fogom bocsájtani. Nem erről van szó. Jézus ott mondja neki, hogy én megbocsájtom. Menj, és ne tedd többet. Dönts úgy, hogy, hogy nem teszed többet. Nem egy jogosítványt ad neki a, a bűnre. Azt mondja, hogy... Mert az Isten nem azért küldte a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ által. Aki hisz ő benne, az nem, az nem jut ítéletre. Jézus kegyelmet, irgalmat akar hozni a világnak. És ne, ne értsük félre mi... Mi Jézust, hogy ő milyen. Ő nem tolerálja, nem tolerálja a bűnt. Nem mondja azt, hogy oké, okay, rendben van, maradj meg, a, maradj meg a bűnödben. Ő gyűlöli a bűnt, de nagyon-nagyon szereti a bűnöst. Ő nagyon szereti a bűnöst. És ha mi szeretnénk egy helyes módon képviselni Jézust, akkor tudnunk kell, hogy, hogy Jézus ilyen. És én, én szeretnék olyan lenni, mint Jézus, aki utálja a bűnt, de szereti a bűnösöket. Aki írgalmas, aki nem oda megy, és, és helyre rakja az embereket, hogy na most már akkor normálisan és gondolkozzatok normálisan. Hanem aki oda tud menni és azt mondja, én megértelek téged, megértem, menj és ne védkezz. minden rendben van. És a világnak látod, Jézusra van szüksége, nem a vallásunkra, nem a vallásos rendszerünkre, hanem Jézusra. Ő nem, ő nem belerúg még egyet abba, aki lent fekszik emberek. Ez agykontrollos, ez agykontrollos dolog, tudtátok? És láttam, láttam ilyen keresztényeket, tudod, hogy lent vagy, igen, ennyire lent vagy, és... Olyan rosszul csináld, és most már hát jó, jó lenne, hogyha összekapnád magad, és tudod, ezért jutott eszembe, ha nekem azt ma ilyet mondanak, amikor rosszul vagyok, én még rosszabbul leszek. És az agykontroll ezt csinálja, hogy mondd el neki még jobban, hogy mennyire rossz, hogy aztán erőt vegyen magán, és fölálljon. Ez borzasztó. De Jézus nem kontroll. Nem? Ne akarjatok így Jézust képviselni. Legyetek, legyünk irgalmasak a, a világ felé, és abban, abban látni fog, nehéz néha irgalmasnak lenni, nem? Nehéz ezt csinálni. Nagyon nehéz elhordozni, nehéz oda menni, újból irgalmasnak lenni. De, de valahogy én úgy látom, hogy ez Jézus, és arra jutottam, hogy én nem fogom tudni, megváltoztatni az embereket, bármennyire is akarom. Én bármennyire is akarom, te hazamész, és ugyanúgy fogsz gondolkozni, mint eddig, érted? Én azt tudom csinálni, hogy irgalmas leszek. És te is legyél velem az léci, nekem is arra van szükségem. És az az, ami megváltoztatja igazán az emberek szívét, hogyha látják, hogy, hogy de jó, hogy te nem rúgtál belém, de jó, hogy te irgalmas vagy velem, Tudod, Jézus ma is, ma is így viselkedne. Ma is, nem beszélgetne, hogy tudod, hogy na most már nincsenek itt, akkor gyere egy kis házassági tanácsadásra, mert uh, valami baj van köztetek a férjeddel, biztos, hogy ezért mentél el idáig. Tudod, hogy Jézus nem ezt csinálná és jó lenne ha szégyelnéd magad legalább egy kicsit, és most többet mosogatnál, mint eddig, mert nagyon megbántottad a férjedet, és érted, hogy Jézus, ugyan, ennyit mondana Jézus, hogy menj és ne és, és tudod, másik dolog, hogy Jézusnak lett volna joga vádolni, nem? Azt mondta, hogy... hogy az vesse rá az első követ, aki nem védkezik, aki nem bűnös, tudod? És Jézus felállhatott volna kezébe a kövvel, és dobhatta volna. Mert ő volt az egyetlen ott, aki nem volt bűnös, aki soha nem esett el, akiről Péter a 2.22-ben, Péter 2.22-ben azt mondja, hogy ő bűn nélküli volt. Aztán a zsidók levele a 4. rész 15. részében olvasom, hogy ugyanabban megkísértetett, mint mi, de ő nem védkezett. Tökéletes volt. Jézusnak joga lett volna megkövezni, bántani azt az asszonyt. Joga lett volna fejéhez vágni, és azt mondani, hogy na gondolkozzál el, hogy mit okoztál a házasságodban, vagy nem tudjuk, hogy ez házas volt-e mondjuk, lehet, hogy csak a férfi volt házas, hogy mit tudom én, de érted, Jézus tök, jó, tök jogosan odállhatott volna, és azt mondta volna, hogy szégyeld el magad, hogy lehet így viselkedni, undorító volt, amit csináltatok, de Jézus azt mondja, hogy ne vétkezzél. És tudod mit? Isten, Isten úgy döntött ott, Jézus úgy döntött, hogy ő irgalmas lesz. És én azt hiszem, hogy ez az utolsó, amit így, ezt hadd mondjam még el, hogy, hogy az írgalom az egy döntés. Mert a kegyelem az kicsit több, az már adás is, ugye? Adom, amit nem érdemelsz meg. De az írgalom az csak egy döntés. Ahhoz nem kell adni semmit. Az írgalom az az hogy menjél el, és ne többet. Nem így, hogy menjél el, menjél el, de ne lássalak többet, hanem az írgalom, írgalom az az, hogy mennyel el, és ne vétkezz, és kész, és be van fejezés, és le van zárva, kész. Én azt hiszem, én azt hiszem hogy, hogy szükségünk van rá, hogy írgalmasak legyünk, hogy elkezdjünk írgalmasak lenni, és írgalmasak legyünk először is magunkkal, hogy ne vádold magad, mert, mert nincs miért. Érted? Igen, bűnös vagy, bűnös vagy, igen. Értéktelen vagy? Igen, értéktelen vagy. Én is mindenki az Te, teljesen felesleges, mert Jézus elhordozta a bűneinket. Jézus már megfizetett értük, és Jézus uralkodik a hiányosságainkon. Jézus tud segíteni. Ő nem arra néz, hogy te rossz voltál, és ezért nem kapsz dolgokat. Ha valamit még nem kapsz, annak oka van. Jézus vár, imádkozz tovább. De nem az az oka, hogy bűnbe vagy. Mert rossz vagy mindig. Pál magáról mondja, amit szeretnék, nem teszem. Azt, azt teszem, amit nem akarok. Tehát Pál azt mondja, fölismerem, hogy bűn van bennem. Ne, ne kárhoztasd magad. Ne tölts időt avval, hogy kárhoztatod magad. Teljesen feleslegesen. Aztán ne tölts időt, hogy más keresztény testvéreidet kárhoztatod. Mert mindannyian átépítés alatt vagyunk. Isten munkálkodik bennünk. Tönkretesszük egymást, ha kárhoztatjuk magunkat. És ami meg a legfölöslegesebb, hogy ne kárhoztassuk a világot mert az meg ajtókat zár be előttünk, hogy szolgáljunk emberek, emberek felé. Én azt hiszem, hogy, hogy az írgalom az egy olyan döntés, ami olyanná fog tenni minket, amilyennek szeretnénk, hogy legyünk. És az írgalom az egy olyan döntés a, a, a barátoddal, a férjeddel szemben, ami majd olyanná fogja tenni őt, amilyennek szeretnéd őt látni. És tudod, miért mondom ezt? Mert Jézusnak irgalom volt a szemébe, amikor Máté, Mátéhoz oda ment, aki a vámszedő helyen ült. És azt mondta, gyere legyél a tanítványom. Nem? És az irgalom tette Mátét evangélium íróvá. Az irgalom tette Timóteust a legjobb pásztorrá, pedig ő szégyelte az evangéliumot, szégyelte Pált. És Pál írgalmas volt továbbra, és nem vette ki a szolgálatból, és ő egy jó pásztor lett. Ezt jó, hogyha lát, látjátok Jézusról, hogy ő, hogy ő írgalmas. És jövő héten meg fogjuk nézni, hogy ő a világnak a világossága. És remélem, hogy ez egy elég erős üzenet volt ma arra, hogy, hogy legyetek irgalmasok elsősorban magatokkal, hogy aztán másokkal irgalmasok legyetek, mert Jézus nem kárhoztat. És ez egy, ez egy jó kereszténynek a... Ez, ha akarsz jó keresztény lenni, akkor kezd itt, hogy legyél irgalmas magaddal, mert Jézus irgalmas veled. Énekelünk még egy dalt, énekelünk még egy dalt, mert... És közben imádkozzunk, és kérjük meg az Urat, hogy, hogy irgalmasak tudjunk lenni. Irgalmasak egymással, irgalmasak itt a gyülekezetben. Úgy, mint Jézus irgalmas volt. Atyám, köszönjük neked, hogy, hogy megkaptuk már ezt az üzenetet, és annyira szükségünk van az irgalmadra. És köszönjük, hogy láthattunk téged ma. Mint aki, mint aki tényleg az írgalomnak a képe, hogy itt volt ez a nagyon súlyos bűn, ez a hatalmas szégyen, és, és Jézus, te csak ennyit mondtál, mert írgalmas vagy. Istenem, kérlek, hogy formáld át a szívünket, kérlek, Uram, formáld át a szívünket, hogy írgalmasok legyünk egymással, Magunkkal, a világgal. Jézus, nagyon szeretünk téged, és nagyon szeretnénk ezeket a célokat így elérni. És köszönjük neked, hogy benned láthatjuk, hogy lehetséges tiszta életet élni, jó reagálni. Mert te is, ahogy itt voltál a Földön a Szent Lelked által, vagy a Szent lélek által, tudtál megállni, és én imádkozom mindannyiunkra, hogy ezen a héten is. Segíts nekünk a lélek által megállni, Jézus, szeretnénk szent életet élni, szeretnénk jól viselkedni, írgalmasok lenni. Szükségünk van rád. Segíts, hogy, hogy téged dicsérjünk, hogy ott legyen a, ott legyen a mi kis gecsemáné kertünk ahol találkozunk veled, ahol ledobálhatjuk a terheinket, ahol nem kell színészkedni, ahol őszinték lehetünk, és elmondhatjuk neked a szívünknek a vágyait, meg a keserűségeit, meg mindent. Uram, segíts, hogy legyen ez. Segíts ebbe valahogy így jól dönteni, hogy ma legyen ez, ez a hely, ez a gecsemáné kert. Uram, hogy holnap felállhassunk újra,